Олиски прожекторів падали на його похмуре обличчя. Дурень я, дурень, жалісно шепотів він, і хто мене смикнув за вами? І нащо воно мені? Нічого ж не вийде з цієї затії, ні слави, ні користь. Чого захотіли казку знайти ой, дурні, дурні, а неприємностей ой, скільки буде. Як ти мені набрид? проборчала дівчинка. «Гірше редьки з хріном! Посоромився б!» Трій промовчав. Посопівши трохи ображено, вмостився в бур'яні, підклав рюкзак під голову, накрився під жаком. Дівчинка виглядала з-за кущів, очікувала Славка. Нарешті, недалеко від них, вигулькнула із сутінок темна постать. Почувся шепіт. «Лади! Повезло!» Трі здригнувся від несподіванки, невдоволено запитав, «У чому там повезло?» «Мовчи, тут на краю поля стоїть вертоліт, здоровенний, летить у гори, щось везе геологам, хатину, продукти, щось там ще, туди, де нам треба, в найвищі гори. Краще й не придумаєш. Зараз щось вантажать, заховаємось між тюками». Ніяких квитків не треба. Класно буде. Готуйтеся і гайда. Пішли. Втікачі попрямували за Славком. Зупинилися навпроти вертольота гіганта. Біля коліс спорилися льотчики, про щось весело перемовлялися. «Лагодять!» – шепнув Славко. «Скоро полетять!» Ось льотчики зібралися до гурту, погуманіли. Потім один поліз усередину – Інші поволеньки рушили до приміщення аеропорту. Ще двадцять хвилин, почувся голос. Перекусимо в буфеті і в путь. Чули? Прошепотів Славко. За мною. Він став на околюшки поповз по бетону, тягнучи за собою рюкзак. За ним три з ліною. Біля входу Славко зупинився, піджидаючи товаришів. Тихенько, щоб як миші. Ні гугу! Лікачі шаснули до люка. Прохід був завалений ящиками, мішками, м'якими тюками, гофрованими стінами збірного будиночка. Славко схопив дівчинку за руку, потягнув її вглиб з салону. Сюди. Ось тут лягаймо, за цим ящиком. Ніхто не побачить. І м'яко. Можна спати. Що краще, як на ліжку. Тссс. Замри. Діти принишкли. У проході спалахнуло тьмяне світло. По стінах салону попливла тінь. Почулися голоси. Льотчики буденно говорили про домашні справи. Зачинилися стріском вхідні дверцята. Настала тиша. По стінах поповзли світляні зайчики. Ліна і онопрій цокали зубами від страху. Славко цикнув на них обурено. Чого ви цокаєте, наче насінні лузаєте, а ну цитьте? Так воно само цокає, екнув При. Я тобі нагикаю, замри, бо почують. Заголи стартери загриміли мотори. Вертоліт колихнувся, м'яко піднявся у повітря. Поштовхи вшухли. Крізь іллюмінатори заблищали яскраві зірки. Гори! Снилися лінії гори, не такі, як на картинах, а казкові незвичайні, кришталево сяють променисті вершини, над ними пливуть небувалі рожеві й блакитні хмари, а вона й словком летить понад тими хребтами, роздивляється, що там ховається внизу під білою запоною. Ось широка площина, на ній блакитна куля. Біля неї стоїть високий пришелець. Срібно сяє на ньому скафандр, полум'яно палають очі. Він заклично махає рукою, гукає, і голос його лунає попід зорями. «До мене, шукачі! Я давно чекаю на вас!» Ліна з славком радісно зупиняється біля нього. Хлопець запитує. «А чому ви чекаєте нас?» «Тому що...» Се космічна рада сонця нагородила вас польотом до далекої планети. А за що? За мужність, за віру в казку. Сідайте, корабель жде». Славко щасливо усміхається, хапає дівчинку за руку, трясеє. «Ти чуєш, Ліночко?»